Zaila, magos Zailoa, aztea dihua Ozin, ozik Nahena Nahen bezala Aukiri ez jo Nahen nahi Aitzen nahi da nahi adie ez iri Nego aitzen nahi Programa Irrati programada gau Libre bat Eta Erdi Erdi Laur den Irrati Laur den libre bat Bai Ortsi ortsi Baina Lato nesta Allatzen Librego libreta. Bai. Eres anda niusta de torcho, caraje, ha infiltración, la gusta u la usa la persona Ni ni ni no me infiltraba sentitzen hau. Ni no persona librería ni persona purchaje ni tiat sarengo ni infiltración sentitzen hau. Infil. Ah, ni infiltraba sentitzen hau? Infiltraba. Bai, infiltraba. Gascos, biacharo. Gascos, charro. Ni infiltraba infil. Bai, bai, bai, bai. Fil. Inlo matos files así, eh? Fil, fil. Ni infil. Ahí. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ba, programa hontan o Sevilla CEO, ¿eh? Eso se define ET. Sí, o seguro se define ET. Va a haber lleva al día, es. Va, ahora Saranza bai, ordu programa, mm. eta jo programa, o sea, normali in CEO, eta Information Gucci, es Information eta Jardun Merkia. Jardun Merkia, Merkia, merkia De balde. Bai. Eixo tig, hau, haitzi de balde, oingos. Oingos, abetikos. Oingos, abetikos. Bai, bai, bai. Ba, Hombro, unen batean korrar, bai au, gareztik, gareztik, bai Hombre, bai, gu, korratzen aste maldin amen, power, au, haitxeko, Powerra. Oh, bai, bai. Jarriko iau, zaitoko, ser. Irune pausiba, eh? Laren bate euro. No. Zaitoko? Nol. Sí, irunen, irunen, pausibar. irunen, eh, irunen, irunen, irunen euro, manzatko. Ah, baina, esen, jendik Aba, sai nego kontu garbizazki ba, ba, ba, ba, <risa> <risa> <risa> oh, ba, hau. Bai, bat zigoen. Claro, nebro. Claro, nerdien esta vez. No, I'll just throw I'll just barnech, está de jendiz, sí, se entendió. Barnechisto, vale. denzu, bai, bai. Den ba. En tu hija yo, hija no a da Torren. Denzu. Den dec de den Eta emate konfuiten bat. Bai. Denzu. Bai, bateako, ba, soze, bat, nola barkago. Dengzu, eh, dengzu. no la van cantua? Eh, eh, joder, hunen Gure kantue, ba, be o lexat, o lexat eh? Sea na. Inde candenan. Bai, inde candenan, inde candenan beorira olaxia, olaxia ta zaian. Ba, bai, simplemente, simplemente naian esatia. Osea, simplemente aquí. Simplemente aquí, naian adira astia, va a ser da un programa definitzie. Bai. Has merke hasenatulik eh? es. Es librería, eh? ta bueno, urte bete itzeten. Etzora era canto bat bano tarte tik. Ba, baño nere kontro, betire, betire. Ba, no creo ikartu juke. Hai imaginao, imaginao. Programa dinamizador de la Membatemat. Horiek ese torri. Ese torri. Jun. Alden ontxe bertan. Aia, bai, bai. Asi da ti chi, kampo Ate... Bueno, garte. Ego, bai, du, agaitu zentitzen, zentitzen bat, aida galdeiten. Ba, ire, bai, zei joan, zei joan, zontzen horrek, zei xok, pute horrek. Ba, ez, ba... Cabro horrek. Eherre, zin gozala, ba, programak hola hasti, eh? Benetan. Benetan, benetan, benetan, benetan. Mundu, ez librin, ba, librin, bai, jende, pu, informazio guztaz, zigo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hor ba zeo, que zakelzaltu gizeneko zatebat, eta dana, informazio historikuta, Vezen gusto informazio. A es, bueno, gente interesa esa ona. ¿no? Me eh, gusti, esteo, gente interesa. Bai, bai, bai. Gente a ti interesa te sido, eh? Andi Jaquin, di que, eh? Baia, baño... pañeta, niusia da mengu gento tonto tontotena. La veneta niusia de gento oh, Bai. Ba, ba, oh, ba. A, ba. niori. Te dio entretenimentu da tonto tu Bai. A, es que betizate en teleisio gutegauso que también yo ida gota formatzego, informazio gaudek. Eh, entretenimentu sí. baño tonto tu. Hombre, gente u güshi hacerco Circuva. Oh we did it. Oh we did it. Oh we did it. Está hoye tanto de de. Ojo. Circuva, ahí veno guía que de un ansat. Latezan. Ori. charcharra. O sea, información de una de cuchara era. Ah, va, va, fallo pillugin. Ay, va, va, va. Fallo pillugin. Ni es dentista. brain. Frame frame, frame brain. Frame brain. Qué hostia. Ahí, va. Or sentiste tu librick. Va, va. Por otra es casata Gucci tabaco <risa> <y llevatte. risas> a ver eh quiero al digerín artículo científico de arte. Ah, pero que... bueno, <risa> no, sí, sí. al digerín paradójicamente Bueno vaya eh paradójicamente paradójicamente Es que bisiola paradójicamente qui toro quiro eh vale -huh. ¿Eso exacto Bai, bai, artikulu zientifiko, akademiko, seri jo batiko, bilorrafilean ikusi diau, beure burua. Baina, oia, ez da zer isu behortu ja artikulua? Bueno, ni tipo, tipo batek datik, eh, kepa matxainiz. Behan burua, tipo tzat irakurtzeik. Bea burua, tipo tzat irakurtzeik. eta dizku hiru, ezkuiti ezkarra irakurtzeik. Horrega formesatko batek. Ni, ni personerik, etxotik ezkera bennik usi. Ni bializ, hiru. Bi o hiru? Ni ziat, ezistitzen hori argazki, ez zuen, nitzat, beadan. Zik zintz Machaín, machaín. Eta machaín. Mendibezar cada. Mendibezar cada. Excepto este tan existe es entzat. Ni, o sea, esto tiene que tú lo asistitzen. Orduan egizitzik, bere proiektu Ikergiaile hortan Ikergiaileek, Ikergiaileek bertzuk eta zeak eta historikoek eta beia palketa dago zehat. Orduan jarri zian bibliografia gen ankalorrin. Este serie Ordun bueno, eh... bueno bueno bueno, pate mategorica sibaldimau. Paramen listu gaituti, a ver. Gende, zure publiko ego zotontuek oso listu. Oi zan tonto ez zampare a tonto. Zan eh? Ezampare a tonto. Pare a tonto? Zer. Ezena? Ba, ezena ba. Mer. A listo bai. El señor Regal, niere usted, han calor en el público de ojos, oso gente tontue, oso, listo. oso, listo. oso, oso, tontue, tontue. oso eh? gente listu. Baix ja va decir leche persona presentación guay, va, Bai, bai, bai, bai, bai, Ordun, eh, n... ja, ja, ba, eh, jun, eh? <risa> <risa> ya estoy haciendo. Ba, horizontal. No negociar, no negociar, puta negociar. Bai, bueno, en, ya Bueno, dan a la Google, meti tontutzat jaruti hau eta tontutzat len uan. Etxean no genikan, boren ditzat eginam, berak eusak, genistesi, genteitzen go Iruna go Bilbao harakaldokoan eta gaurtik, gauzek alda ingoituk eta hontxe, haituko jau, zehartik. Horreguen, zure gurasua pehiak ingo zeburien, erderaz, ez? Eh? Ondo, aiteketa homoago, ondo, hor deraz, da mama bere. Bai, eh? Bai. Eta zelan ikiz zeburien bat? Gura mamak ezaten nueen, jantzala berakirri krida, Mitane, eh? bueno, ves en gazt, uh -huh. eh, Eta esi join jakin erderaz. Eta esan iotzien, bueno, eh va ba, zorrata ti eh, dirutik ixe berba bat berba bat ja tengo susteisen bekentun dutuet. Dan sieke che erderaz. Mira que se te eh. Coitada. Eh? Bueno, Orduñ, harakaldoko... Milagros. Milagros. Milagros, eh, milagros Guinea, irureta iru gollena. Irureta gollena, alabak, eh, en crida, <coughs> neskame, junoan, berezer. Ama usted. Bere ama laudioa, eta laudio nite sello, en Ama, ama, bere ama, ama. Ama, ama, neskame, johaz, en bueno, crida, crida, eskeras, es catalanes, crida, eh, criseda, eh, neskame, neskato ontala la audio eta laudio neskore zite zeristik ezan neskeraz ben zaitzite zeriz anizian neskore zitezen statezen isbegoitzeko jornala bajatzen. Ordun amen justizi historiko poetiko batik nio eta mendi aurra. Arakaldo, Oñarte Arakaldo esategen dut egiten, handi aurra esango du laudio. Laudio gendi. Laudio gendi barkau tonto zatartu biago. Ziatik, laudio gerritego paimerdik. Auzen sat paimerdik, laudio gopaimerdik. Ziatik, laudio gopatek biregiz harren. Gor. gor Narutik. Uh -huh eta, izan, harakalde gogen dia, izkoa hitz egitegan bagoitzegoz, jornala, baxau, hori zer da, gaur egunien, Ni berez, ne diktaduran, nio aldro izan, uke? Ne diktaduran izan, uke, oin, ego zeñei, erdeaz izateun, izbagoitzego, jornala baxau. Ego e, zeñe erderatan, claro. Ego eh? e, zeñe erderatan. Ez ez, euskeraz. Zaneat, eus, erdeaz ez ezkeun nahi, baxau. Bai, gehi emak castellanos. Ah, inglesez. Hemen, eta eparaldien frantzesez. Momentu en inglesa jarriko inegi zai, bezala, ze horri hartu behin. Inglesa, txagat, igual, ziak, guchillo, zengo litzen kastigue, oan bilo behu, txagat, eski dudeteat. Or, konfinamento eta COVID galai ontan, or, eh, multa, gizomen ditu multa, gero, multa, multa, multa omen ditu mañondien estivelaka, ziak, o sea, se, ziak, ziak, ziak, ziak, Oren jarri joan multak, COVID-en bai, bueno, asunto hone ati. Oie, korrako... Eh, eh, Be, baigero, ikarituko no estine, baigero... Ikarituko egin hostine, hor, zea hortan jarriko. Hor, hor, hor, hor, hor. Bueno, papeleo bat aztek, etxe, denuntziteitek, gotxe gebor multiezatuko, no baina hori gondikik. Baina asuntudek, laudioa pasatze gaituk, laudio garritik gau paitek, en ezaz justizi poetiko-historiko bat gikaritze hau, baina ondo ondoi alge. Ondoi algea, zertan. Hortan. Laudio gorritiek Laudio gorritiek Laudio gorritiek hau laostiadek Gubo oin laudio gorritiek aplikatze jau na Mundu osun Ez tegaitzen, baina mundu osun haitu le txekek Mundu osu, osu, osu, osun haitu ez txekek Es? Ba, ba, ba Teknik? No, osu osun ez Es? Leku batzutan ez zio interneta baina Horidek ez Baina, bueno, a ber Jumer kolik ginean o tanzanian o txakia nun Nuntan internet gutsi mundun Ba, jumer kolik gabe Igual, ba Atos bat hartu, otzea nu, etzia noa, iritxo, erritxo, errida. Da, dago daitu, angoetaud, Ba, bentxo, ba, mentxo. Aurrika, eskeresi. Baite, eh, zean interneteko kurso pilu zauek. Nin etxo diga lege xin, ¿Te tarda a ti? Vaya, eh. Hostia, vente, vente, ¿sabes? ¿Oni Satela? Vente, vente, bueno. He chotix, es que decir, se vendela esa Marta. Ni Iris Otuniani. Ni de te tenían, acorata. Mordela Belchin. De Belchin, tu cosa de re, fuf, cosa de re. No, la oicha. Cosa de retenían, drogado, será tú, mozkortu, ve, ahí. Hombre, Alkondai egin... Alkondafatzen itxean, garri honi naskimatezik. Baina naskimatezik iria, zote batezik. Eskerrezko. Baina... Baño... Gaina batzuntzat, lehen esan dik, ofin guapo is, batzuntzat. Gaino batzuntzat ez, hori desan dik. Horide es, es, esan dik. Eta... Alkondi jazen dik, Alkondafatzen. O fin pein. esan dago ez, ba, harrik zer dizuna irera. Irera, izuzte, hau irrati... Txalai... Ehe... Bona orduntza, nahi zehiru dituz, zehiru dituz. Garroko, Ben gorrak ezati algo O, ori, ori, no no y a a o sea, de lengo de el audio, aldeanos o ausi charrauek, seguru asko aurretik egin laudio guin gozioan amurriak guguta, amurriak guguta, gazteiz guguta gazteiz egin laudio guzioan gozioan, baseak gugut horrena gugut horrena gugut hori de asuntua, hori de asuntua hori <tus> de asuntua, hori inediat, a ber, karma o asunto transgenerazionala o sepasatzea, iratxe tortura hori zenbaldima adibidez, e zein berdeko Eh, lotzauber de lotzauber, hori power de este power. Batu gezaio eta ia bil, oin, terapia sistémico ta. Bueno, es noche vieja. Es noche vieja. Terapia sistémico taio tan, autotransgeneracionala Rollo sistémico ta rollo dana, que ruta ni, que psicología del rollo transgeneracional que yo jet. Tiene canavia. No ten, no digo, está en un mundo tan sevido tan neustea ni puta y de Guti, dicho Guti, gente. Zaurrungo eh, asteko programa naturista, eh. Zaurrungo asteko programa naturista, hartan. Eso está bai, bai. Itzaia se garbi, itzaia se eh, mereda. bilo. Bai, bilo enda. Bai, para eh, bai, bai, bai, ah. Gizonki. Uh -huh. ah. Gizonak. Bai. Gizonarte. Gizona esautu. Eta bueno contado ya ti güel, da iguales. Iguales. Ori la hostia, Bai. Eh, neuste zertxo era gitziei lotzau o es? Lotzaiz o es? Ordun, laudio, laudio oin lotot sentitze mas, osatiz no. Ez baiuste lotzaud de Aldiberin kastigumezio no es. Bañoste, lotau, Jai ematen egin, juk. Ostio ematen egin, juk. Jai ematen egin, juk. Hau ja energetikoak gara lehau dut. <laughs> eta transgenenazionalki eta energetikoak gara lehau dut. Ja, bai. Ara. Ta, ara. Ara. Ara kaldu, bai. Ara kaldu, kaldu lazatxu indi juk. Baina ara kaldu, posan dite. eh. Zatik eta behaiek aitorpen bat, errepara zio bat, eta nah, da, da, biktima, biktimismo, biktimismo, Gabeko biktima izaera, bueno biktima e eh, gabe, izen gabe. Vai, vai. E, horipen hori intrazelularki eta transgenerazionalki hortzak. Horidek, horidek. <laughs> dago, bueno. Eta jiralki dago. Eta hortun, ba, ik eh, golpeau jazate geni, lehelen galdiz. Oin, lau diotar, erritar bezala. Ba, ik, segun se sentitzen, ba, ik mehezit jauek. Mehezit jesior, me zoze. Yeah. Transgenerazionalki, ba joez, inoetzaize, ba. Lotzi sentitzen, ba, oh, uff, zara sentiu de lotzia. Es para ser difícil, mm -hmm. ser difícil, pero ni usted ya, de Río Orión, Ola, luto vai, belgí, sartete. Va, va, va, va, va, va. Se ha caído eh, se ha caído su cartalesque. libre, es libre, Claudio Janne. Seguro, seguro. Okay. Oño herdera, sí, si, no, eh. Hay maraldea con comunicación, no, eh. Hay maraldea. Va, ahí. Hay maraldea. Hay maraldea. gente, de de la tuya, sí, ok, eh. Ya, oh, oh, tal de potentizio eh? Tal de potentizio mm Habe -hmm. hendik, eh, bueno, ba va. Ba, ez bezarka da bat, batzui <risa> Dara <risa> ez bueno, Hombre, unzopendeu txik Igual da, iaraldeako jende, zehautdek, baite, adien ondorengoek Cabroina kabroina, harrakaldukukin, geitskin aportauzina Llegoen bakik, horre batzioak, enpazte Ez, dendiztikitekan enpazti, enpastia, eh, baiziketa Enpaztu, beste eratea, enpaztu eh, Zena, laudio guntza, zena, enpaztu, dala, berdindu Berdindu, es, enpaztu Le audio con chat, audio buntzat, eh? ya le le maldición, esa de una, La audio, La audio ondo, ondo sartxek, eh. Con chat, audio con chat. Ay, ay, Eh, hiru. Hmm? Lau dio, quiero. Sarra, <ríe> <Chara>, eh. <ríe> vale. Ordún, eh, Germallan, el pastor. Bueno, Vai, u uy, u be, va y va, joder. Este prepote carrilla. Oye, divides, joder, usted. Miñasco, miñasco. Señal rojo, usted tú camas. Miñasco, yo, semáforo, semáforo. Vale, contéchenle, se ¿no? Semate. Sin días, ¿vale? Zantiguesi zateo. Eh, Adio es beti zaten alemanana, es? Alemana Imenetzeu, ide a txice. A txice, vai, a, txice vai, a txice, a txice, txice suena, o biratxona, edi igual a txice. Izen txala, imagineu. Izen txarena. O esxarena, kristona. Horse batzea. Iguntzate, gure ni bai Ati se pentsatzen, no se pentsa konuen. Gure txona manak, atxonak, atite seme berga, monak zitian parte ez? Eh? Holako bueno, geu se, si osiban, geekin osiban. Parte hartu bai igual atxona soño que yo. Beste, sin, un ticket pentsatzen. Igi kindalana ketañi merko yo. Ah. Ya bueno, dijo igual difendie, ¿que es? Esta, el cúplamente de txamaka, cúpla Oye, ah, y aquí estoy don an, Daniel año nada, sin cheque. Eso se decimos la treno. O allí, allí pues se pasa ahí O ¿es, es sin cheque? ah, cuando Alberto Mariño y la Ruiz te han dicho uno o otra onda, la estoy. Mm, o eso ya ¿Eh? Vai, vai ikutu je, ¿eh? Ikutu ah, je, ikutu je. Hostia. Ikutu nundik. Nundik. O er sorto teje. Ni sentí sin nada de Nea, nirek eh, atxitxe, gaurla zibillean eh, izen nuen mm. eh, Temporada gutxi izen nuen Abai? Bai, bai motza, motza, motza, motza tzeatzen maturte Tzeatzen maturte Tzeat garbi iztari iztari iztari iztari iztari eh? iztari izan Baina bai, eh, loti iztari iztari iztari izan Baina ero, pasain zitean bai Pasain zitean ba, zitea, Eta aldi erin, lepo maten izan Ez bai, bai, bai, bai, asko maten izan Nuen bizizan Ez eh, dira Horre nio. Ah, bera bai. E, bai. bai. Bai. Eta... Bai. Azko bat jenean, da bero jakin jenean informaizio hori, hazi eran, hula ez nahi izan zertzen, gora zilea izitio, zimak edo entero nintzen eta zepazatzen zain izan, eta, bueno, pixket gertutik, eh, mm. ba, bueno, eh, konfliktera gertutia nintzen jau lertzen. Ba, ostia. Atza pausumanean, ostia, kriston lotzie, lotzie, mine, duze bat, puf, Zaro, nire bentza bentuenko zutu kontrago, zaitzei, ostia. Baina ero, gero txuo, hori pasainoan. Hori pasainoan da normal. Normaldea, eniare, amor hori personifiko ezuan, eh? behagin noten nintzen, nintzen, nintzen ditzen. Mm -hmm. Uan hori imaginazion bezala, ostia hori, zati, aaa. Mm -hmm. Gero aparte, nian nahi pentsa hortan, iskutatzen nian, nian. Hori iskutauan kalemailan. Ba, bera, iskutain nian, be, iskutain nian, nian, iskutei nian totalmen, totalmente, totalmente eta uh, gaito txuo urtatu pasai joan atainian au atainia e, e, eta jara zai ena honean lotzai ena honean eitorea honeko zaino eee bez nago horratzen ez zuan izan hola monolerte nintzian hola xe espontaneoki libreki eta gaur arte eta horrein razainatxioak bain baina bai hori nire temporada bat hostia eta beste lagun batekin zain alemana behan eee Arbazuek izin joan e, nazisek, eta zentzaixo antzeko zeuskean mm -hmm. Antzekuk. Eta aparte, ba, ez zara itse jene, zerre behan familie zen, eta, bueno, bah, mm -hmm. beha nahiko ziala pixko ezo zea eti, bain Eta hurstu gatxaldean, Mexikon, e, bi aleman, ni, neu, eta eta bi... Ego dixo? Ego dixo? Israelita. Mm -hmm. Orduntxe zati ertenda, soldot zati ertenda. Uh -huh. Eta ostia dio. Sehas agua. En tishu, en tishu soa. Baino, nebilauña alemana oso hipishean. Oso hipis. O sea, señor Criston baina bai, ba parro ta seta sujuamor. Parre, sanek. Hai beti parre, mendizia guitarra eta se, ah, quitar el parre. Ah, eta se, bum bum bum, de las Eta eh realeta gustu kontrojuwa, joa. Se, eta realeta ola Criston Orputs, jolaztu burruke mezela, Baie, eh, egitzen zea, pisket, paparra hondi jute, eta uh -huh. gauan ola, ostiai! Nien egin ola bela imajinago. Uh -huh. Eta kuriozuan, kuriozuan. Eta asko itzai egin egin egin horretik. asko. Erte dezunin? I, egin. bai, Ozenekin. bai. Ozein egin. Aleman egin. Aleman egin zaino egin. Eta? Oze, eba, hori etzaisean ezea hondi, ola? Barri zentzaizue beha eta... Eta, eta... Uh -huh. eta orduan bani ustea jala, ez lotza hori, Igu aukeratzeke, ninen aukerau. Eta aregez, eta, bueno, ba, horregin intentau bizitzieta, bera, ba, pixkena formi eman, oez eman. Ego elortik sortu beste nintzia zekeiz. I, formai emanetok, i, kolokalde Zerra kolokatzia? E, eta, ez hatiak, hau, e, be, be. E, legun, pertsona batekin, mazkenatik ondantik xentitzietiak, hortaz, kolokatzi buruz. Mm -hmm. I, pertsona batekin, kasuntan honi, atzitekin, ez? Ei. Atzina, atzia. E, ez? rodriguez. Ego, Arivalek, astirval. Arival, arival, esta no me llama ya. Esto no me llama, ¿somara? Somara me llaman. Es eh bueno, así de festival a, a ustala, Iru, <laughs> baina behar egitea. Baina, bai, basaki, eh? Baina, hizia egitea. Gara, baina, hizia egitea. Hitzia egitea nabuta, hizia egitea. Bi faktorek guztetxeak oso zeak. E, bat, ze hindun, e, pentsa, ba, guarda zibia izan da, intxaurotun tortura hori izan dela jakitik ja, olaia, hori kanero izango gala. Eta bestidek, harek hindu nahi, ez hati, ba, on, e, azkena frankotarrak eta uki dio, oin, e, bat, ez... E, Eso se vuelta de verde, o sea. Ser, ser, ser, ser, ser. Estuve en ese pozo de Meria, los Lagos Jose de Vuelta, o so timey, so se... Paso, paso. Usted, Nacho Justicia Euro y Yussel de Gage. Me informas yo de materia, va pintado, eso eh, se vuelta de verde. A ver, me informas de niña, entera brota. Me informas yo de veraza Mateo, veraza. Aprovecha. Hay que indo o sea, y y aquí que nacis mutique, lorto pus. Me hace tener policía lleva mañana que desplieven al de más usted. Sí, sí. Eso bañó. Baño Jatorra. Hay, mm. mm. a, a, hay que indecos posiciótica, aprovecho Horrek pasaukei gero chea dorrek. Claro. Fíjate que anela uno ron tío, o sea, allí que viera oh, Jonais Baldimasan, eh, comandante naciba Danicheas en mate, Lur Sales, que la iniciativa geusada chea hacer. La puta idea, hoy. La puta idea, claro, hori dicen tie. Gorobea Visibaldimasan. Muy mogero pa coche ver el aviso que or tío. Ya vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bueno, va, ba, ahora, ahora aterapi. Teórico colocado, e, ya estoy. Va, va, estoy. Esti... Ahí oscuro que estoy, estoy. Eh, pensáiate años, a mí Raíshunda, pensá, va, eso no es. Amen, te... digo, ia, de ese día tan tranquilamente, San Díaz. A ver. Esto, ordun, va, va colocotese bat. Colocote. Cerra colocación. Diga el Tiberio Nartza ya, de banakinala ta esneis en la caldecha atrevió. Ya, ya está lago. Vejo, vejo, vejo. Esa atrevió, digo, eh, digo nizai, no eh. acuerdo no, eso te va de chip ahí, hasta también ataque y Ondo, ondo, ondo. Niortan, niortan, oni de steh, mi me engañorista, mi me engañorista coronaje. Eh, cerrá con la cache. Avisni, con chat por problema personal a sus que Problema personal de juegues, ¿eh? problema personal. Agin. Problema personal uh -huh. ba de bichos Viedas Albeck. Va de brujo a razo personala ditut. Un dus te lleu urtzek i ere brugin euskala. Uh -huh. Nik es. Uh -huh. Bueno, va. Bueno, onice durisanai. <laughs> problema personal a sus que personaguin. Eta hori hana mm. eguitzatxeat, historietiek, ez? Urtitan, no, no, no, momentu bat, non, niko hori kolokaitetan. Kolokaitetan. Aizan gaito hartzen hau indolat, urte. Toki batin, gatxodean nite beste pertsona bat. Eta nina eugen histori hori pertsona bat eki. Hori atxu inda. Hoi YouTubeen atxu gomartu. Hori atxu Es. Ba, bera, bera, Es, ez, ez. Bueno, hori nian kolokau. Hazi huelten batean nazi eta ra eta Bazeok, pertsona bat egin zehose hor, buu, buu, askurite egin ha, o herrie, o zehose, eta matizko bultatzu, matizko bultatzu, aliatzeiz erruz, ez que nire jartzen nago hipotiz, bera nirea zuen iritzile, hori eh? nire bat egarrik ustean. Eta azteizek bultatzu baten, bultatzu baten, ja, pertsona honen egin koloka indek eta lasa gildi guen, zanik, zanik, aztebukera bat, iturenen, zanik oian nuen, itunan, turenen, turengo, turenen. Arozak Eh, eta ite ite ite, asunto personal, coloca ni ya, ez ki gello askore maten. Ah, be yo. Zer da kologatzi? Desactivó ese hmm. so, a ver, Nina ya Tori, si, ta chutec... enchuli vaciata, a baina gaur zure, gaur zure, ah. gaur zure. ¿Técnico, es posible? Ah, amén, ah, gosbas amerdia. Enchulea de te, santxi. Si. Eh. Eh, aus, etxi sant. Esor, santxi. Santiana, Santian. Santian. Ah. Pues, eh, Santian. I Eh, askotan, izaitzit juzten tema askokin, neu pentsatzetxeaten gauzit du eta bat duenei, inkreiblia, ezeko nenez ezo zarda honamen. Flipa gehiat! Eta beste askotan, izte, nola ja pentsaute eusketen, o... nena zein eusketen, bruti pentsautea, filtrotik... Eh, Aportatzilei. Eh. Aportatzilei, kreston goba aportatzea, baino... A, klaro, nik pentsatzea eusketa. Ez bentsatzea ez, kena, kreston eta budi iztiu temo. Ezan nintxoan Eta puti libre eh? Eman Eta emala zai Eta esan no, zian Telegram Telegram Telegram Telegram, telegram. No Garpi ditzo eh? Daudiakuntzat Tolo Tolo gram <coughs> Tolozan tologram Hori eh, dek ori, eh? Kler, tologram. Eh? <laughs> Tolos gram Tolos gram Gramp Bale, bale Bale Bale Bale <coughs> eh, <coughs> Telegrameo kanala Zatik ez dan irikitzen Ertan zian No, no, no Ezan nintxoan <coughs> Irikingo Uf. Iringoio eta ikusten maioak eskeinjula. Jo, comenta no. su peste mierda en marcha carrero, ¿eh? Bai, baño, bai, por todo a bachu. Mendigo zaudeak eta jende astema. Es es es, es jende astema, iringoio, tranquilamente, irikitzen mesala. Irin bildur mate, basait. Bildur mate iku. bildurre bizi na. Bai, iglase. Ilace. Ilace. Bildurra ortziok. Jo. Bildurra in bici berdia. In bici berdia, bici z, bildurregen. Es es este que yo, baño, bildurre mi sierde. ¿Y qué está que? ¿Viste que? Sí, sin nada. La hostia, hei. Ezem hau zegin bizerdez. Iri buru bizerdeo, la hostia. Kolokatzik zer <coughs> Bueno, bai, esan berra, ziok. Bueno, bai, hirik egin, bai, bai, mobile, etzok, amen. Bueno, etzok, amen, etzok, amen. Eix ezan, etzok, amen. Fuska indek. Fuska. Fuska indek, derrepente pantalda urdin egin bihurtu ban, da. Ja, etzian, funtzionatzen, da. Dela un informatibu bat egin honetxan. Zerisutzen gen. Eta, zian, bueno, bai, no borrat Zema, zema, zema. Vamos, vamos, vamos. Eh, na berzera coloca tie. Diez, te colocaste baño, que yo suemendatsu, se allí Bai, eh. Bai. Su horri hor daukek eh sosepadek. Bai, bai. Ez ez pizke baina gertatzea na. Izena jarri. zu eh, izen i su hemen dau. Itzeldu. Eh, laudi itzeldu. Hemen dau, eh itzeldu eh, zenetik. Eh, Amat hau, da, la, lau jokuk, hori jenimardia beha, eskuidezeko beha, nahiz de pekatu historiko dide dauzke beha, natrasenazona Hori bai, hori bai, hori eskuidezeko beha be. eh, <laughs> Zerra kolokatzi ez? Zer da, enzue mendau kolokau, ze pasatzea? Ia hileatze ez euritzako bali joan nizplikazioa batez, hori nik aitu den itxoa baite Bitiok, nik izagoat nizplikazioa netzako bali jouna eta nik horrekin lazei nitxok Hori zaltzut de bine aitu? Ahi bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai b Bat. Personia. Zona bat, anai je zuizien zegoen. Bale. Ha? Ah? Zene ikizan. Baina Ez. Zegoizio. Ez zegoizien ik. Ez, ez, ez zegoizien ik. Eta, nik izan izplegazioari, baina laumate zantzik egin, eta horrek ze, pentsatzu beran izan izan izan izan izan izan izan. Beak bat zegu izplegazioa behetzako balio guna. Eta nik, orduan, pentsan egin. Ez zegoizio? Nola, iretzako balio guna izplegazioak? O sea, idakik. Zeatik Se zuizia zan iren, O oh, sea, si ser día hoy. Oh, Asmatzenai ze, nobeladitrenai ze o Pablo y tú. Pablo y tú. Relaja chico, se va e, e, ba, ba, te vale ba, eso no, dice. Va, va, va, y peñándola y te corri. I ga stai se pasaudan. I stai se pasaudan allí. Gasuntan, ba, hori en... allí. eta i espliasia bilaz eta horrekin la 6 gelditzeaiz. Tení ordun, ni ordun mitatean. ¿No estoy bar yo? No la espliasia de hoy, hago ortazek tan ni esto una espliasia. Hostia, neuk oin orítela eta colocatie dala hoixe vale. ni pertsona onegin wow. la india buah valio valio valio bai bai bai lasail dice nao oh lasail dice nao colocau te se ta ya este cativo ta ya etzik erretzen txiru bega vale que vale que con esto se coloca como desordenada bestede ese rcg se español sei tic beti español ni señanin Dosen, Ni, er, bai re, yo, yo tempori pasado, a momento va tempasakoban ostean.es explicaciones. Su... bai tempori pasado eso se lleva dime, va, va, va, va. Batu dale tortean Persona batei eta dembori pasota, ya ja nacho zarro. Mm. Se pasasen de abordole no, ya, si te importa. Pero es, eta Joniec. Koloka, jebea barrik. Ah, baina diferentiek. Zer ba? Eh, Egoera diferentituk. Beti. Se, ni... <laughs> Zer? Eh, ni esaten egin, e, egin zena, ez tegori. Dek, hipertsona batekin bukaitek, harremana. Bai. Eta... Baina badaki bukaitek gela, ostak. Ba ba ba, bukaitek... ba, ba, ba, ba, bukauteziok. Vale. Baina, baina ya... hi geldiuzak zehose hor. Geldiuzak zehose hor. Seati se pasasean seati se pasasean. Pero bostau de bucaude que ya e, el carre distant xe manda. Ba, ba, ba, e e ba, este que tengo bucaude agua yo. Bucaude, bucaude, bucaude. jo rek bucaude. Bucaude lengoa remana. I uh -huh. tio kasota e, on 4 segundo itxi, tenia 4 segundo a yo. Bucaude lengoa remana, bucaude. Si enetxe la umba, dizen etxe bicoteva, dizen e, bat buke etxe gukinar zarratzaitu, gategin amakina zarratzaitu. Eta igual de. I este extractori lengoa remana bucaude. Eta hor barru Taquero, kolokaitek. Zia, ustez gauzat diferentila. Igu zanetik ni eta nire zanetik. Ni ezti gauzat diferentik. Eurien bezik eta... Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta. Ni ezti eta. Koloka, <coughs> nire zago baliun espliazo ebilau eta jepo eitek istoria. <coughs> Iguzte gauzatik, nore, iratxitekin. <coughs> ez, yes, ez, yes, ez. Yes. Ni sin mas funtzitan. Jo, o sea, sentaixo askaza jun. Sentaixo te te te angusto sentaixo jonda ya. Venian ese mm ni daite laintzet. Ya, ya. Bai. Ya, es que igual liga su junitzeta, es que está Txegat. Botatzen itzirena utxea, txegat. Ez baduusteia professorire kolokatzi dala o suebe txio zabadala. Bai. Vale. Bueno, ni sabes bene. Suebe mucho gre de o si que ni pelacha va que polique Mm. -hmm. Mm. -hmm. Zait. Ah. Mm. -hmm. Irana eba suizia baldimasak. Jo dire hori... explicatu, baño perde iri comment. Claro. Verde gaso ir el colocatidek. Eztagi era Mateo bestia colocaidek. Da las seis. supera verdad, Ez, goza, ez, ez, ez koloka, koloka, diferentidek, supera. Ese se coloca o coloca difendidek, supera difendidek, colocaidek. Explica se yo ataca sorta bat. Batazio... Ni horta zenegordia. Explica se eta lasaitu ditenuk. Da hori. Ni explica se Es que ez denborik eta paseindek, es, es, es, es, es, es, es, esplikazio ye batek yeah. lazaitutena txik, hori dek histori ge, ze esplikazio nola lortzean, ta nik indiat hori, he, eh, baina ez teat kaptatzen zerra dagoen, hor, nola esplikazio batek itenem lazaitu. Hau dek, iltze de ju da zerudauk erroi hortazi bat, he, zeik benetan siniste aldimak da zaita aldimak, lazaitxo ilko haiz, eh, eta hor daukek ulermen bate matexok mate asuntu, he, eh, hor ordeu... da... Forma bat. Bai. Forma kontuek. Bai, me hori guetik itortzezak utxora, fedik, hauztatuzatezik, baino igaz, igindekiran jensu izi due, elaboraudek, otzikazeindekan, eta zoze bilaiok, eta ah, horrekin txorlazai. Bueno, ez getu ginoa jatzen, ez teo kolokatzen, eh, esan, teo? Eh, teo ez teo kolokatzen. Eztiak kolokatzen. Hauk ustagozitik gani, gaur izpagoan, ez, ez paiz gertau, gertauzakena, ha? suabitzen En... Bah, tzieti, politia, te tasate, eh, va, genio, eh? eh? eh. te dice, me politeta, ¿sabes? ¿Y colocaste Asuntori? Y bost teléfono. She was Beatriz Sortiva Bost 9 81 53 Xavi. Perfecto, <coughs> bueno, Sandra. No te voy a decir, Beatriz Sortiva 272. Eh, no digo, negocialmente malo, ne Jo oh? ya colocáis. Nico, Ni, ni, ni tema colocar ya. Colocado ya. Ve, ve, ve. Ya está tú, Vale, vota, sí. Tema os al ortático colocón allí. Ajá. Eh, bum. Eh, eh? vaya, eh, ni gustó a eh. Itseguniki, eh. pero sí Brus. A ver, cierto bueno eso todo, pero duk, duk, duk, <risa> pero sepa duk, duk. Presi Duk. Acaba de pasar bueno, gaurrez. Beste un bate. Ga <risa> ga <gabar>, ga. <gabar, gabar. Personatein, coughs> persona den. Ah. Ba, persona horizonondo. Horizondo, saihean, gorputz, gorputzeo atalbateo mine. Gorputzaldea atalbateo mine eta a, gorputzaldi gei gorputzaldi eskasa. La pelota bateko mine eta adivides o, o bueno, beste atalban alima, alima proba. Aldaskik. Ah, nati zate. Avenir de Blan, ya se got. Ese este es, es el es resto grupo, este grupo. Es es eta bueno, eh, <coughs> Aurrego aden irei internetian. Irei internet irein, irein, neiat, irein e, Inaki. Ah, bai, bai. Eh, peresaia sentatzen estula launtzon, justu Ostia, che, nongo minezo. Ostia, isa hau. Oye, maldima igual. Ah, eh, baño. Bai. Mejor que queñaies lotzen. No, no, no. Eta eta eta santxo, bueno, va, justu Lortago, ar, ni da, ni iba, ni orre, ezi, eta lortako beti arnazketa dut aurrotza azatea Ni nama egua, ni horre, funtsu nahi ez eta horre Eta arnazketak eki bauzkaren aldimak Eta, uff, ez Aldima erau txoa, ni bisho ngo txoa Bisho ngo txoa, muntu atuen Eta jarri, dit, dau, mazunietun jende eta Osta, krestone, zera, mangoik, eh? Krestone, ariñudu mangoik Eta, uff, ez, ez Nahi ez da Uh, zantzabon, ni, uh, ni aportaizua guen Eta geixo, ja, ez dekau Geixo ez dek ezan ez orde Behan minei buruz Behan minezia e, egozean Ba, e, bentatzea egetz Zer e, da hor? Zer da hor? Hor, zenbat da geixo berdekan askotan eh, gelditzi hor meditatzik Egin da ez a teben Beres meditatzia arrazketek egin arrazadek Jarrita aikie Jarrita aikie Zer batak iso berdekanin, horretak iso konstantza momentori hartzea. Ja. Eta hemen programa ondako entzule bati be haitu goletun isoan zein da. E, Zer oze, gizki baldimau eta zerre konponduleken baldimakik eta espakitzen doble gizki haula. Ja. Hm. Eta arrazozko. Eh? Me si Menitazio <coughs> <daena> buruz gauza, esatizak bat. Naik gara, buruz, zatek gara. Buruz, buruz, zatek Batak esantzion besta batik. Normala, ez? Eh? Normala. Meitau berrek egunin ordueta. Ez pagoetan boraik, bihortu. Hostia. Onaek, eh? Onaek. Onaek, onaek. Onaek. Igo ordueta meitardek. Ez Me pagoetan boraik, bihortu meitardek. Hostia. Ez pagoetan boraik, biziaiz, ja gizki orduan, ik, ja bihortu. Hortia, esplikaz egot eh? zera, que razi galtzek, ez? Ei. Baina, onaek, onaek, eh? Laudit jo guntzat, Eh... <coughs> Lea orazioak, ik ez behar denboreik birtu. <laughs> Eta hori, zemak gauzei aplikatzea hon, ez da barri meditatzea. Yeah. Ez behar denboreik gauze honak, gauze honak, eh, osasunek, paramo naturista gaitu, funtzin. Vai, Naturistidek, vai, la. laudio guntzat, ba, bueno, osasuneekin zehik uzi dauken gauze bat, baina naturismotik, egiteko, osakia ezetik Jo era ora. O sea, lo enfindizo bae... la botiga bi hartzen eta utzarn asketai, ta ta ta ta. Da geu eta, bono... eta hartazeki elpuzke bat eta geu ore bota segetzeanoa, jarrizek lejun, gabuzun. Ta gauzun gabuzun ondago, ondagio, hartu ze iriki ta berriz eta gero josi, hun se hartu hari eta hostuneko Bugues, -ni -ni Google ¿no? es, yo, es que es un operador de una. Es que es un operador de una. Operador y no te dan ganas o sea, eh. de ti. ¿Qué es que? verde. Operador y verde. Operación lego, normal. Sumarran. Oh, eh, oh guerra barro. Sumarran. Eh, Garacampon. Garabaron, Garabaron. O Garacampon. Gu, hoste de naturismo, adortadigo te hago, sabes, si de Renscetie de Tim, dieta. Bueno, luego sé ondo visitie ta, onde jatie. Azucrè. Se hace el con afuera. ¿Eh? Radioterapia, pisque. Radioterapia va, radioterapia. sortu. Ahí el Herribachin, Amaos Programa, programa. Tengo Juan. Mundo Eratik gutxiena zego, ez pedia eskotien zego, gutxiena, zaito gutxiena, mentxe zego. Bai, egin hori. Zer bi. Bueno, ya, o, oi xo, zer? Ja podcasta gaito, ja, ya... zio zei. Ah, podcast. podcast. Ez hatena eh. ginen. Jod, jokuntzat hori? Ez, ez, megita isu. Naturismo, eh? Ez, ba, perezi, perezi, perezi, perezi, eh? Bai, alpergurio. Da, azko tan, ja, esti, ja, txoa zaten jendi. Ja, bueno, ni horre, azko balozozik, bai azarren ahonin, eh, ardazketa egin, da, ez... Burue er, zaktibatik eztek Azarri juna eztek Bale, igual ditu denbora gautxide Berreizen matematiok askarra Berreizen hortzik Baina Hi, ostia, probau Probau Haini eta hi, berera gauzik Neto, autonomik Eteronomik jen, jen, jen, jen, eta dana Soluzioen hortzik kotiki, Eta kotikik eta guntziko zarrengo Hordun Galduin dago Pastia bat hartzik Galduin dago Pastia bat hartzik bueno, Netza bat erreza Netza ez Ostia, ni pastia hartzik Netza ezte bat erreza Netza ezte bat erreza Netza Bai, mundu oso ez zaia nen eta hori. Eta, zaia que este sentido va a ti, impreste sentido a ti, Pero claro, S ni za ti, ni esas a la sati, pasli... sati de bastidores, o sea, por ni se propiedad conmutativa y sinistiat. Y perputasa mia. 2 Bi... 3 3 2, ¿eh? Hor sinistia, ni ni ofedio se va, conmutasion. Conmutación se va. ¿O sea, sinistia? Xin... Eh, con xin... matemática, xin... xin... matemática, xin... matemática. Matemática, Bueno, hori ilusidek. <risa> baina nint sinistia propiakon mutatikun. Oza, A gehi B, berdin B gehi A. Hoi sinistiat. Bale? Ezka zuanetan, baina askotan. Horo, nire hartziat botikin prospeitu dute guztiat. Agontako da, eta gero eskubiten, eh, hau txarra. Oza, ona eskerrin, da eskubiten txarra, goien ona, nire niretzia, bulti matezat. Hmm. Ta horren gertzat botikiet, eta rra, lehengo txarraletzeat. Hmm. Ta gero, efeto, sekunda joituk onak. Zati da bat pripaino da bezit segunda joe Atik, probablemente <gibus> eso no, es que es, es. <gibus> <gibus> <gibus> <gibus> la claro, claro. <gibus> eh, no sé, sé, sé. Ni quiero que pase Mercedes, hori de, horun ni esina pastella datu d'Rathing. Ni esina pastellar tu, giveela sinstedlo. No, era gutete, claro. Pues puta, giveela bezan sinai, eh, me capendio, miel, sata liqui. Ahí Dani, orda. Givela miel, sata tu. Inflama, inflama e sho, corpora la Narian, Awen. Momento mortal. Awen. inflama e sho, ao Magliagori, Bacho. Ordún pastella batzuk. Eta ero De eso pasaban. Y flamacho suan bajado. Bajable pagaba eh. Su bajado eta gibela yo lasistan eh, toki toki ma, toki toki hociano. A bakio usted. A giski tripetati eta seta este. Eta entonces hostiau. Sabes usar tu jadena de guerro. ¿Ya has pensado junsendo siete años y eh? Unsendao. Mucha ultima res. Todo, así en flamacho burusi ira gurtzen. Bueno, askores, eh, pentsago. Ni de malla. Ba, pares. E, eraurtzen da seta ikusten da ostia un jofeosio osedek hartanksketak eta urotza ni horra ni horra duten beti inflamazio baxatzeo teknika eta hortik baxatzi baldimo seta jolloar de maquiavelaneta senchuito topatzen. ni horren sinestiat inflamazio baxatzeo tenia desberdine eta gibera ide la ni bel unmetu te gachaudek unmetu te gachaudek eta nagoti haunde ez Eh, lengua gendiia es nastinjate, lengua gendiia indenesatewan mosto indiat eta besteak. Lengua gendiia zeiko es. Eh, es. Ori, indiesatewan mosto Peresitak egia. Peresitak egia. Tipo, egin zainalatzen armeire. Oina, autonomi falti, ingo jendien, autonomi falti da xinismen, dana soluzionokimediku, botigik, polizitiek, banku, dana... Ah, kan botig, botig. Izeitek. Gotik. Ik, gauze, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou. Ta huin, plegoia, zumbilako hartzaibatek. Zumbilako hartzaibat, unituan, eizea, Panama. Eh? Nire koñe dugu, egon tartit. Eh? Este kuñadismo español hori El mi kuñado eta raiz de español ah, Ese, ese, ese Euskaldu, es un natu El koñado El koñado Kuñau laune, zo, papa Kuñau laune Nola kuñau laune Andre laune baldemo Kuñau laune Ah, bueno, bai, nah, dime, bai Baina Kultia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Kurnia Eta Zantian Zumbiago hartze horrek Ez, hola zar zara, eh Zantian Ni, amengo Tsofera ikusimari <risa> <risa> ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El eh, eh, ¿qué pasa, Dan? ¿Qué quiere ver el esto? El el esto. El, el chofer, el chofer de esto, de todo esto. Da. Eh, da, bueno, bueno, da, me queda bien Dios, Arionda. Ay, va la hostia, Mandia. Mandea. <laughs> ni gizon horrek sepultzu dauen. Ni hori Ameriketako berde txaso gañeta ipasarraldimau. Ta man aun señor maneja o ni guzimeriata sepultzu dauen da ze esku dauen. Ni na fillatzen ez Ostia. Emandia. Piloto dogira. Mantzo eskua, fuarte no bait sendo eutsior, eh? komandante Comandante piloto uge sei? Zumilla guardajey. Ta lasai el Bai, ni oni fillatzen aut. Baichi. Baitxik. Baitxik, Panama Baina arek penzazek, Gure mentalidadetiken hori Etzeo eserre, urruti jo etzeo eserre Ez da Fosfanure Artizarrien, o, oh, Venusen Fosfanure, etzeo urruti jo Oingo o ik mentalidadetiken ben, Ikzeo ze Heu komprobao bikuzi sentiu A ber, gizon honen ze pulzu daugen Ze eskud daugen Ze ze nola mateten eskua eta hor sentitzea genagin hori bizkata horna lintzik energi eginde hor ze energi transmititzea hori da programonta deribaze deribaze hau esoteriko ja, ja, ja. hori dut un ze energi matik eskuerek Gara, claro, jute maldimas tipa, tip bat, etxekia se, cursu, dan, ze, kursutan, oso garaute da noa, oso terapia, terapia sistemiku eta konstelazio ditu na, eta jute nabendzea bat egin, incentzuza egin, ba, energile zen, oi, tantana, oi, oi, sumilako ba, jendi parri deseo, ges? Eh? Baina, bueno, ezken bat egin, nenguzes Tak, konfianzim bat ezek. Nuk no pro, nuk no no pro, nuk pro. Sumilako hartzatea. Bi botoen manda jugo salabi, oi, oi, oi, oi? Baina huel dik, hori huel dik. Pues igual Zig, igual Zig, bueno, se se, ni... se notas un sentido es un hartan. Baldima sea chalburu esku bat. Baina igual igual. Yo igual al momento tiene a hacer igual movimiento estoy me chicristona que se piloto automático okay. es automático ta ta ta Bueno, vale, energía esanda, porgun, lasati belditzaiz. Está. Ni saguat mentalidad de sari. Y eu Hostia, eso bro, ni hori cusimer de hori diru eslaik. Ahora en un momento, hor nos genialin hor nos se pasa txase, bilduro hartu pizke da, ba. O sea, es oh, no, es vale, no, o sea estadística de vuelo, Google. Ahora no, reinas, jube ban. Google izango susioan, txeme, Eta ah, vale, vale. Este problema que, eh. Claro, claro que. Diu, diu, va, ni sumo lla bartzaje, ba, sauteniat. Ah, ba, <risa> <risa> <risa> eh, diru. X, tia, s'emisenic. No, no. Te bot, esperara, va s'arreta, mm, mm, mm, mm. vaita. Ve bai junam manga, dirusa manga. Bai, manga arrun. Manga, manga arrun. Eh, bueno, unon, net dir i cucina i dut. Ai, ai, ai. Oi, on Ai, on tot, vaig no s'ha contat. Dir i cucina chat. Sí, sinyog rutxaori, nieres. Va, veus que veni sin ningú. Ni, Antoni, ni, Antoni sin. Antoni sin ni, ningú ni, ni. eta, no lo sé. Ni diram, des que, ni dir i cucina i dut. Ai, Ikuzun chala. Ni gutenez de tarten ikusi de chala. Ba ni diru gusi na ditut. Eh, sinen garun. Kasplies. Gusi na ditula. Askintzo zera utzi, lortu zian. Baino, etxea hor bazoe, ose. Nineu probau, nineu gusi, nineu sentiu, nineu se oseda es. Uh -huh. Aha. Hola, jaja. Uh -huh. Vale, ya está. Bueno, pero sí. Ahí champ, pero sí que Es, vale, es. Hola, indigo. Es hola. que eh, botauanik. Ahí, que que de queji, bai, hori interesatzi. Ah, bai, bai, bai. Bueno. Muy interés, oi, interesegi. Bai, bai. Ebononi va regalerat, va baina bueno. Eh, peresi se lecuta Beste moruata senta. Pero sí, sortao la undal de ustas eula, se sortao. Ya Nik ez jentan ez. Xtia. Nik beti baldi zetortzaten. Berezin aldea bezala. Nauze no bat. Tadek. Kotxien bat zartzitu kotxo batin. Abi batin da zabatin. Eh, berezin gantzitzen itxik. Tako kotxorrega abi horrega asinti bitzik. Ah, baita. Akaitetuk. Toste, berezin salbanatxik. Uxagari tortzeiztek. Beste <coughs> batke... pekado kapitala sendi, eh? Eh? Ba txorti eta diru eta. Pero txortan asko etia. Eta ondo. Sí, pero sí que lagundo al equipo de cierta aldeorta. Pero sí, usted oso presente en las eta, ba, -er, ba, ba, ba, erinoi... ba, ba. eta ni horren kontra en berdie burruge. Burruge jean unero. Unero eta Beti, iraste iraste so Beti esto iraste, mañera este so atenin. Ostia. A 15 horas ya tenin, aurrean man. Ba dana lagua. Joak, kistotorun duzen ditzen agi. Eta aurrego gaten... E... Nera bixaru supera egortu. Ofien intzit egin ean, aurregun. E, ofien da gero honien, bideoklip mm -hmm. baten, barrun gatxo badan da, mm -hmm. igitani. Mm -hmm. e... Haukent nirezti, laudio guzti dut gertu, eh? Ez, bideoklip bate, muro gogan grazenea juk, talde atein. E... Ro! <laughs> Eta horre, bueno, txai ertengu, txai zepazagoan, hor? Txai zepazagoan. Eta, <coughs> pentsuena, usta, lehengo pereza... No izango gara lehenko pereza zentzai zu progumi itzo perezaik itza gara gara perezi aurri Zin dito eskir Nera bezaru den etza perezia espli... No, no, no, bueno, no Prenerabe no, no, no. zaru ba Oste, lehenko pereza aktue izango gara Jaquite zer da, claro Aman tripen Aman tripen Ia nao uh, Earki Gero pa gazpo konta reo nena, eh Earki gosho, An buzti-busti busti... Sí, busti, busti, busti amb busti. Ah, bueno, udetana. Bai, bueno, bai. Claro, budetana, gure tan, Ondona, ondona. ondona. Epelegano, <laughs> e bueno. Eh, jose... <laughs> ta muchas, o sea, amam, amam barunda una de gurepelego artzaina. Horidek, ta creo artzaina batzuk jozi paio biurziena, goji de gurepelego artzaina ya mambar tripoder, ah, vale. asko, eh, hori. Bai, está ya por allí jategu ez tripeti, hori, hori. Momentu baten eharts, no, on jauele Erra baino Horra, da zerbente bu. Ostia gauzen moitzen aztetu. Eta nire, gau, bola ostia. Hau ezt, zerpazatzen ze ari. E, Nio horra enetxi. Nio horra enetxi. Eta azkeni juteiz. Da, biz, da, da bueno, ertenetze ez. Ire perezi superaute, oz superaute. Oz Gontu edek. Iperezi zegu bali maizua. Oan barruner, han gora. Gen, umeatzu, gehibe gorain. Gora. Eta esti... Ma, ah, gora. Ma, erten berri. Titialea. <laughs> bai, ba, gora. Ose, ez es, er... Titibile. Nero verde forza de verde, que ta queso movida esa Ah, eh, agora jote Eta beste atzu, ba, ba bueno, ba vean 26 sigue tola. zer da? que a rescusión, cerda, i le i le queela. Me hori. Il Bertangxo, Bertangxo, Bertangxo, Bertangxo. Pero esas il acaba. Eta bestiedec, bueno, pero ese super tapisi. Anero este pereci architecte finciorec. Yo reingo. Pero ese il dot, il zie slack. Eta ostago bestes aldivat, jendis garai baten, eh amen Hemen inguruntan, bat egin inguruntan, batek, bere, lanik. hortan ero zintxoan, eh? Zantzian, derecho a la pereza. Eli hori badek. Eta usta entzitean, zena. Bara, zen, zuiena. Zostia, porko lartzea, nire izberizioa. Baina hori nera bexarudek. Haur egin nera bexaru, nera bexaruta, post nera bexarudek. Eta? Baina bazauko gizarte bakero dago xo txetik ertetzi kostatzean, daia jateku eta amamerti bena jauzer zein. Nize nire horretatzen? Jote ba, horre, justice, holako zean da, gexo da, aplikazio kero da, gexo zistek, eta pizzeruketare, gexo da, moitzen duk, eta... Bueno, nik haitu da, ja eitila eh, etxiek, ez dira nuen, japonen, holako, ze, xeleberan japonen izate dituk, zukalde ibeko etxiek. Nah, bai, eh? Nik ba, hola, eitua, ez Bueno, ba, ori. Kitchenless house. Eta hori, bueno, ba, honen ari, ne? Antzeku dek. Personat ez bueno que aquí ya oh, ja, bueno, en algún momento hortaltejín trabajo, o sea, bueno, ni nota, ni ninguno, las quejas cosas, nada, usted he quejado de rato que una, taseas de que aquí se ha estado data, pom pom pom, ¿entendéis? A persona de la vecina, santian, me caben Dios. Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> Hostias, eh? a ver, a Eta autobuzin mobitzek Eta... Justu paradai etzue horri hortan Txurie Eta... Zaukean, klaro Eta... Zatei, megal, hastia e, Paradai ez Unu al, sartu zuen keahia Eta zentzia, hemen parai, eh Paradai jarri zuean Paradai jarri ez, zelagur, geldi joan beste pareat, intzi jula hainaztziak Abia beste gabe Bo hori, ginean, kezaprezatzea gero hori nintzen da Gero paradai jarri zuean zeta, beste eta besteta. Gostia, hori este que va bate va te comuna este va te comuna la se más o da comuna lata ojiqua iretzat ba ezare ez bueno ahora o sea eso ha hecho parada en amorti demorate que... booking Mercedes Sanigula hoy va para oye no veo que es booking <laughs> vai marca sí <laughs> o sea es que hier booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking booking Bai. Ik ez hartzen hor badena, galdortik minutuk gutxi diren berri ardatzegi. Ja, baina igordun ire di teuran, munitzari di teurinaldea, ona ez da. Ni nere di teurinaldea, ni hau. Ona da. Iza, euro di teurinaldea, ez da. Ni kontra baiño, euro di teurinalen kontra. Bai, ni ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, keo, keo hartuko baldigen, bagarrigen baldintza bategin, dek, zo sein. Abaik, kejao. Bai, ez bai. bai. Keja bai, eñe bai. Pues Son interesante interesantes, ¿eh? Este que maten, este que maten, bueno, son interesantes. Criston implica a Ahí, ahí, ahí, ahí. Criston Asevsky. Hombre, igual día en contra que jatze, bye. O, jeniori, ya, eliminado. Otra tiki jatze al de, bye. Ni jeniori eliminado, ¿ne? Es proxecto. ¿Hacau? Eso, eso, eso. Beruatik Bueno, ahora, acáo. Hostia, ni nauk. Ni nauk, una uetane, una uetane, una uetane. Beruatik jatzeana, la... A, ni, ni, ni, ni, ni. De una autancia te dice, pero puto ese hostia. Otsati quejate ana, según se le gutan, se se un mapa mundi jemician. Especial dimeis va a me ninguna unas cosas, pellí el audio. Hor menos ataje. Menos ataje, que. Ni eso ya me calefa jugar con scatene. Era. Eta, va, el calefaixuen aldenatxoni, baina i, otsa, ortzio 109 otsati. Bueno, hala ni gente hori, nere dictadura es 100, cagoniando la, bueno. Mhm eta bai bueno ja ja uh -huh. no, yeah. bueno no ento bis tas era eh se falta puf bost bost minuto a hunde abaixo bai esko canto jarri ha bai Uro neaturtze dut, dana mata aturtze dut, eh? Tema naikonean aurrugu aztinen intento neaturtze da... Bisket aurratuz, eh? Ez zian... Bisket, urrugu nago gozebisketik. Uro nago zeitzeko datoren aztin? Ez lana utze, da ez diertziso utze. Ufa! Askar! Ez sindiago hazi, ez sindiago hazi, lau ino. Vai, vai, vai, vai. Urrege maniteke, urrege maniteke! Urrege maniteke! Ez tibetzen lau ino toko. Ez ose mocha. Ose mocha? Bai, bai, bai, eixek. Eure burua no, harrapaek. Eure burua harrapaek. Pertoa nahi du mati peresia, eixek. Oztai peresia matitena, bufa, buf, buf, no, ez, ez, ez, es, ez, ez. Zor, kasuen miloak eure barrui. Zor, barrui, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Estasunin, zertzeu, baitasunin ditik, ateatzeu. Nola tezenioa jende hori? Zer jende? Tarnako jende, tarnako jendean. Bueno, tarnan baseo, gende clase bat zeok eh, jende klase bat. Tarnako liderrak. Tarnako liderrak. Ez barmanak eh? Barra managaz Ez, ez konfundu Tabernan, barratik Dago jendia Daki itzeiten Eta dana gaitzen Jartzetun Jendia gira, gira. Dana gartzetun jendia Bosak lehondute zeok Estari lehondute zeok Genialin Bazagi Jendia sedusitzen Eta espliazio matexik Espliazio matexik Espliazio matexik Tabernan Bolumen hortan Da publiko horrekin Da girortan Baze golao jendia Bat Zufriunean Oindala Pare ataste O Eta Uff... Emanengo nitxan e Emanengo Golpe angusan. bat Bai <laughs> <laughs> e bat. Cerola, tipo, nio... Nio, Bai Emanengo nitxan Bat Ego saizekula izan Ez kiristat Ni gul bai Baina ez ez Tipo horrez nio... elago ez eh? Ni bost Otamar urtegin Orgulta urtegin Otabost urtegin eh, Otabost egin zeburu zets Otabost gine... Ondo beteta Barruek ondo beteta Es, hori da estek. Eh, es, baina izeteituk batzuk haste ina, datan bezala. Bueno, la be lebesela. Bueno, importante eran goñes en realidad. Endoret dizen naturaleza. Zarguaño uchicho, eserrs. Eserrs, eserrs. Me dices analizatzen ze tipo de jarduna izetan holako jendina. Za llega analizatzen. Ez naukez naukeu pentsamergo ni. Izen bajareochan, eh, de mota horri. Eres clave intocable siete yo, eterna malla, también intocable tú. Intocable. Los intocables. ¿Qué le pasa a ti, Chinenianda? Itzen Javi dituk. Itzen Javi dituk. Itzen Javiek. Hoxek. Itzen Javi dituk. Mhm. Dan ala utze, para Fernando de, para Fernando de. Coreógrafo galleciano lazan. Un colorfil se complicado está, la verdad. Ah, va. Ahora batei, bisquetola. Gero gainetik esa bota, gero aitu plantin gero, ba, beak tak eta bai claro. Ajá, bai. Ya. Claro, yo. Tasite, tasite, tasite, tasite, igual este bucatzen, este bucatzen, este. Itzen jabedituk. Hisen ah. capacidad de die. ese natuliques. Es que Ez osate. Esin de que sin de en esa natuliques, yeah, yeah. ¿no? atijagin besela es. Es Hasta la tita Inverri. Yes. Es beño bereterrenun chiquilebesela, terreno hori saldu. Chiquilebat. Ah. I se dominatsa gaio vivir, esela, chiquilebesela saldu. Saldu. Da da da da. Uh -huh. eh? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Bumar. Eh? Bumar gandia. Itan, itan jabe dituk. Mm. Ta jabe dituk. Baino, eh, ez dau, ez da bate sal geldidu, eh. Bi izatik honek. Bi. Biñu bi bi tu. Eh? Ah, ezte mostu. Dai ulerte bi. Ah, mostu ya por la. Gura iza esaniaia. O sea, yo creo que niusta Doncha siga la. Gente horri interesante esa tía. Eh, Euratigitzenia, pizke pensa ud daturatego. Euratigitzenia importante dek. Eh, ataran zein berriz o. Negativo ahí. Ayo ayo. Noloño. Equipo orange.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 A honer, a honer de candela, en se canin de nan, in de candela, a honer, a honer de candela, en se canin de nan, in de candela, a honer, a honer, a honer, a honer. Aquí te moré, cheto a cada en dosos, put okay. oreletría.